Опитът ще бъде през тази нощ. Веднъж в разговор учителя сподели някои случки от своя живот. Един ден, както си стоях в моя кабинет в града, през стената влезе една мома. Тя беше много отчаяна и плачеше. Запитах я какво има и тя ми отговори, че преди 15 минути в дома й я убил приятеля ти който мислил, че му изневерява. Сега какво ще правя? Къде съм? Какво ме очаква? Нашата къща е на същата улица Опълченска и е точно срещу вашата. И понеже знам, че вие сте мадрец, дойдох да искам съвет от вас. След тези нейни думи дълго и говорих, около цял час за новия живот, който й предстои. Казах и, че трябва да има връзка с Бога, да се моли Нему и че ще дойдат при нея светли братя, които ще я опътват и подкрепят. Заедно изговорихме Отче наш. С течение на времето постепенно аурата ставаше все по-светла и тя се отиде насърчена. Веднъж, когато обикалях провинцията, държах сказка, след която по-голямата част от публиката се разотиде. Останаха само около 15 души от интелигенцията, един от младите учители се обърна към мен. Науката със своите последни изследвания доказва материализма и затова аз не вярвам в духове. Тогава му предложих да направим опит. Опит не приемам, отвърна ми той, защото ако приема, следва, че аз не съм убеден напълно в материализма, а аз съм, казах му. Ти приеми опита, защото ако той излезе в твоя полза, ще си още по-сигурен в материализма. Добре, приемам. Опитът ще бъде през тази нощ. На другия ден той ме намери там, където бях на квартира и ми разправи какво се е случило през нощта. Убедих се, че има духове, но моля друг път да не повтаряме опита. Изгасих лампата и легнах да спя. По едно време креватът ми почна да се люлее, оплаших се и се завих с отялото през глава. След това креватът ми почна да се издига към тавана и като го достигна, направи няколко обиколки и бавно се спусна на друго място, не спах до сутринта. По-долу ще изложим някои други случки от живота на учителя. Веднъж една сестра дойде при учителя да му благодари. Преди две години имало намерение да се ожени, но учителя я възправил да почака, защото ако се събере с бъдещия жених, той щеял да я убие. И точно така излязло. Тя отказала, а онзи човек се оженил за друга, която убил. След като благодари от сърце, сестрата помоли учителя да й каже какво да прави през следващите две години. Един брат сподели, че има големи неприятности в семейството и не знае какво да прави. Учителя му обясни, че има един враг в невидимия свят. Още от минали прераждания му бил враг а в последното е бил негов роднина, който след заминаването си в отвъдното го преследва и прави пакости на домашните му. Той му препоръча да се моли за този свой враг и то всеки ден по шест пъти, независимо в кои часове, сам да си избере, да се моли и за тези от домашните, на които им се пакости. След известно време, неприятностите в семейството на този брат Престанаха. Учителя ни бе казал Мога да лекувам. Няма болест, която да не мога да лекувам. Мога да издигна и мъртвите. Но кои? Не всички, а тези, за които Бог ми каже. Един идва при мен, защото жена му била болна. Казах му да си върви, че жена му ще оздравее. Той тръгна недоволен. Не съм го бил и слушал, а после дойде при мен и ми благодари, че жена му оздравяла. Веднъж, когато бяхме на екскурзия на Витуша, прилушана сестра Янакиева. Тя се оплака на учителя и той и каза, я погледни колко са красиви онези върхове на Витоша и полянките там. Сестра Янакиева се зачудила, че учителя не и говори за болестта й, а за съвсем други работи. Но в същия миг болестта й е изчезна. Веднъж дойде на изгрева един наш брат от София и разказа. Говорих с няколко гимназиални учители в София, които не знаят, че съм в братството. Но и те смятат, че е погрешно да се наричаме учители, а е по-правилно да се наричаме преподаватели. Учителите са същества, които създават и ръководят културите и епохите. Това са Кришна, Орфей, Хермес, Буда, господин Дънов, вече осъзнаваме, че господин Дънов създава нова култура в България. Чувства се навсякъде неговото ръководство и неговия духовен подтик. В началото на януари дойде на изгрева един православен албански калугер от Света гора. Когато се подвизавал в Рим, той сънувал един стар калугер, който му посочил къща на една улица, и го повикал там на следния ден, за да му каже нещо. На другия ден албанският калугер намира адреса и се среща със същия старец от Съня, който му казва Аз ще умра след 15 дни, но ще ти помагам от отвъдното. След време ти ще отидеш в една малка държава и там един мъдрец ще ти каже какво да правиш. И наистина след 15 дни старецът умира. Оттам нататък, понеже калугерът имал ясновидски способности, постоянно вижда около себе си стареца, който му помага. Когато преди един месец и половина калугерът пристига в град, един вътрешен глас му казва да отиде в София. Но не знае точно за какво. Стои цял месец в София неориентиран, докато един познат, вече негов приятел му казва за общество бяло братство. Калугерът интуитивно разбира, че там ще намери Онзи, когато търси и очаква, и идва на изгрева. Като вижда учителя, веднага познава, че това е Онзи мъдрец, за когото му е говорено. Учителя му даде опътвания, и му каза да дойде след една година, за да му даде нови методи. В нови пазар учителя е пребивавал като младеж, когато баща му е бил там свещеник. Учителя е често излизал извън града и прекарвал в размишление. Веднъж тяхната прислужничка видяла, че на същата улица има отрупани дърва пред една чужда къща. И взела да запали печката. Учителя се върнал, за да извади дървата от печката, каза и да ги занесе на мястото, откъдето ги е взела, и пак излязал. Един българин, който в Америка следвал в един и същ университет с учителя, ни разказа, че студентите често правили екскурзии из околността, разговаряйки за обикновени работи. А учителя е казвал: Вижте колко красива е природата. Студентите забелязали, че по някое време Петър Дънов се изгубва не иде. Веднъж, след дълго търсене, го намерили на една полянка всред гората, дето прекарвал в молитва и размишление. Веднъж учителя беше при пияното в големия салон и дълго свири. След това ни разказа, че когато бил студент, един професор го поканил да извири нещо на цигулката си. Импровизирал пред самата публика в момента, като излязал на сцената и свирил песента на блудния син. Свирил в абсолютна тишина, как синът се разделя от баща си, после как се връща. И когато свършил, публиката продължавала да мълчи. Чак, като се опомнила, започнала да ръкопляска. После поискали партитурата на песента на блудния син. Но учителя никога не я е нотирал. подарила на сърцата им така, внезапно съчинена на сцената. Всеки има своя път към учителя. Сестра Георгиева санувала, че трябва да отиде на улица Опалченска, 66. Тя се почудила защо я пращат там и отишла със смущение. Посрещнала е сестра Гина Гумнерова, и я е представила на учителя, който е приел. Така тя почнала да посещава лекциите. А писателката Мара Белчева била в будно състояние, когато видяла в салона на своята квартира образа на един мадрец, да се движи в пространството от ляво надясно и постепенно да се изгубва по-късно, когато среща учителя, познава в него онзи неръкотворен образ и се определя в пътя на ученичеството. Веднъж учителя казал на духовната група, която беше съставена от няколко братя и сестри от младежкия окултен клас. Направете събрание и аз ще ви посетя. Във време на събранието една сестра почувствала извънредно голяма любов към всички присъстващи. Тя се е изненадала какво става с нея и разбрава, че учителя се е проявил и че е направила в този момент контакт с съзнанието му. И като се минало известно време, тя пак дошла в своето обикновено състояние. Ако аз проявя любовта си напълно, вие не ще можете да издържите, ще се стопите. Това са думи на учителя. На една неделна беседа на улица Оборище, 14, учителя каза, че всеки от слушателите ще получи по едно писмо от невидимия свят и нека го отвори и прочете. След беседата една сестра в частен разговор ни каза. Като слушах беседата с мен, стана нещо изванредно. Почувствах, че всички братя и сестри са като ангели, и към тях изпитвах велика любов. Любовта ми нарасна. И към всички хора. И към всички други същества. тигър, вълк, змия, червей, камък, цветя, дървеса. Бях в едно блаженство. Тогава разбрах думите на Исаия. Ще се развеселя, защото ме облече в одежди на спасение. Разбрах, че Бог е приготвил това състояние, да го имаме за постоянно, когато завършим развитието си. И други братя и сестри споделиха, че са изпитали подобно състояние. Това беше писмото от Невидимия свят. Една сестра отива при учителя и му казва, че иска на следния ден да се качи сама на Витоша, за да прекара в размишление. Учителя ѝ отговаря, че може да отиде. На другия ден, когато била горе по височините, пада гъста мъгла и тя изгубва пътя си. Обръща се с молитва към Бога, обръща се и към учителя за подкрепа. Седяла сред тревата, когато чува стъпки зад гърба си, обръща се и вижда, че към нея пристъпва учителя. Спуща се радостна да го поздрави, Учителя казва, върви след мен. След малко излезли на пътя и докато хвърли един поглед, учителя се изгубва. На другия ден тя отива да му благодари. През 1924 г. назначиха един брат за дезинфектор на гара Дупница, но той отива в София при учителя да му каже, че не иска да остава там. Учителя помисли малко и му каза След 7-8 години си в София. След 7 години братът беше уволнен от тази длъжност и назначен в горска индустрия на братя Балабанови в Кочериново. Там стоя една година и след това дойде в София. Така че в този случай имаха значение числата 7 и 8. През май 1912 г. учителя, сестра Дукова, брат и доктор Дуков и брат Епитропов тръгнали към Рилския манастир. До Радомир пътували с влак, а оттам нататък с Файтон. Като стигнали в село Бобошево, спрели. Учителя и сестра Дукова седнали на една маса вън пред хана да поговорят, а доктор Дуков и Епитропов отишли не е по работа. Близо до учителя и сестра Дукова бил спрян в айтонът, където било пръснато сено и зърна, По едно време се задала кокошка с четири пиленца. Сестра Дукова извикала от възхищение. Колко са красиви тия пиленца! Просто да ги помилва човек. Учителя казал, три от тях ще останат. Сестра Дукова се помислила, че когато пораснат пиленцата, Едно от тях ще бъде заклано, защото те били излюпени преди няколко дни. Не се минали пет минути от разговора, когато едно от тях се приближило до файтона и било ритната от коня. То умряло на място, а сестра Дукова се убедила, че учителя има дълбоко прозрение върху нещата. Един брат разказа следното. Веднъж, когато бяхме с учителя на Витуша, чух една песен над главата му. Това пеене мина и замина. Трая само миг и не се виждаше кой пее. Тогава един друг брат каза, какво е това? Над главите ни се чува пеене. Учителя се обърна към нас с усмивка. И вие ли чухте? Това бяха светли същества, дошли да изразят своето благоволение към учителя. Това се случило през август 1921 г. 10 дни преди събора в Велико Търново. Покривът на зданието, което било сред лозята, пропускал точно на салона за молитва и над Светая Светих. Учителя запитал, кой може да го поправи? Обадил се Петър Камбуров. Дошъл му на помощ още един брат, и тък му, когато разкрили покрива, от северозапад от към село Беляковец, се задал черен облак, предвещаващ грамотевици и силна буря. Почнали да падат едри капки дъжд. Тогава учителя е минал покрай Штерната, излязал пред бялата задна порта и застанал срещу бурята около една минута. Моментално облаците тръгнали към северо по посока на село Арбанаси. Когато се завърнал, другите казали – Учителю, вие спряхте бурята. Да, но само за два часа. Пътят ти беше тук, но измолих съществата да ни почакат, докато си свършим покрива. И наистина, тък му приключили, пак се задал същият облак. Двамата брате не могли да сварят на време да слязат от стълбата и дъждът ги измокрил до кости. Учителя казал Това се казва герой. Дайте им сега по един топъл чай. Един брат се молил на Бога да намери своя духовен учител и на три пъти сънувал как учителя му се явява. В първия сън видял учителя с много ученици, облечени с сини дрехи. Но той бил вън от групата. Във втория пак сънувал учителят и се е видял как жадува за духовното. В третия сън видял учителя, изправен пред себе си, а зад него едно голямо светло същество да се проявява. Учителя му казва Аз съм когото търсиш, а сега намери братството. След съня той се среща с брат Никола Камбуров и заявява: Аз съм член на братството и дори да ме изгоните, пак ще съм тук. Никоя сила не може да ме изгони от братството. Брат Камбуров го въвежда в салона и той се разплакал пред портрета на учителя. Преди години един брат имаше възможност да отиде в Америка. Негови близки му предложиха да следва в Нью-Йоркския университет на техни разноски той се допита до учителя дали да замине. Учителя му каза Вие сте свободен да заминете, но Изгрева е най-големият университет на света. Този брат остана в школата. Близо до Изгрева имаше женски приют на името на госпожа Юлия Малинова. Веднъж, когато госпожа Малинова посети приюта, дойде да се срещне с учителя и той я разведе из Изгрева. На сбогуване госпожа Малинова каза Тук въздухът е особено чист. Това ми направи силно впечатление. След като се отиде, учителя ни каза Госпожа Малинова чувства, че тук на Изгрева има нещо особено, но не може да схване в какво точно се състои работата. А тя е в следното. На изгрева има един извор на светлина, която се разпространява по целия свят. Изгревът е един мистичен център. В духовно отношение изгревът е по-висок от хималаите. Тук са насочени силите на висши духове. Един брат разказа, че при една обиколка из провинцията учителя е посетил неговия дом. Обядвали на двора и братът посочил едно дърво, което от няколко години нараждало плодове. Учителя е отишъл при дървото, прекарал там известно време и като се върнал, казал кротко Занапред ще дава плодове. И наистина от там насетне това дърво давало изобилно. Към края на август 1944 г. бяхме за два дни на Витуша на Хижа Острец, а после отидохме на съседната Еделвайс също за два дни. Учителя държа беседи. Бяхме около 70 души. Излъчваше се красота и тържественост. На хижа Вайс учителя каза на една сестра. Това е последният събор на един учител. Веднъж в разговор, учителя ни каза какъв трябва да бъде, според божествената наука, Истинският поздрав между хората. Когато срещнем един човек, ще изпратим от глабините на душата си светлина, с която ще го осветим. И в нея ще видим красотата на неговата душа, защото човешката душа е красива. И тогава ще го възлюбим, ще изпратим мислено към него едно благословение и чак след това можем да го поздравим външно. Когато поздравявахме учителя и целувахме ръката му, понякога чувствахме миризма на нюкс. Мнозина са имали тази опитност, защото когато са в повдигнато състояние на духа, стават възприемчиви към миризмата на нюкса. Също и при задушевна молитва тази финна неземна миризма изпълва стаята за миг и след това изчезва. Една сестра била болна от треска в течение на няколко години. Когато я видял омърлушена, учителя й казал «Бодрост и смелост!» Тя обяснила, че няма да може да отиде на Рилските езера, понеже ще я тресе. Учителя й казал «Няма нищо. Ще дойдеш на езерата и даже ще носиш камъни на строежите» сестрата си казала «Не стига, че съм болна, а ми и камъни ще нося». Обаче в същия момент треската е напуснала. Една сестра, която живееше на изгрева, имаше силен ревматизъм в глезените стави. Веднъж била толкова зле, че при всяка стъпка чувствала силни болки, от които лицето ѝ се изкривявало, и се спирала през няколко крачки. Едвам стигнала до ъгъла на градината срещу брат Симеонов, когато се задал учителя. Попитал я как се чувства, погледнал глезените й и казал: "Слънчеви бани." Штом отминал, сестрата разбрала, че болките са изчезнали и се простила с ревматизма си. В 1924 г. сестра Д. живееше в града и през месец юли заболя от тежка дизентерия. Когато попитаха учителя за лек, той каза да сварят цветове от ружа и да пие отвара. Сестра Д. направи това, но не оздравя. На другия ден поканиха учителя да я посети. Когато влезе в стаята й, той я разпита подробно какво чувства и след това поиска една цигулка. И свири и изпя песента Благославяй, душе моя, Господа. Щом свърши, сестра да веднага скочи, седна в леглото и каза: Учителю, напълно съм здрава. Ще стана да шетам. Как да благодаря? Учителя и каза: Като извършиш най-малката добрина. През десента на 1933 година сестра К. била болна с едното ухо, дори не чувала с него. Учителя и казал да отиде при една наша сестра, лекар по професия, за да ѝ промие ухото. Лекарката отсъствала и сестра К. отишла в руския червен кръст. После извършила процедурата няколко пъти и при нашата сестра, но безрезултатно, отива отново при учителя. Той се турил в ланта на близко разстояние до болното ухо за около 5 минути и я е попитал какво чувства. Чувствала приятна топлина, която излизала от ръката му и влиза в нейното ухо. Учителя й е казал да дойде пак след три дни. Когато влязла в салона за да свири на концерт, почувствала в същия момент, че е минава. След три дни отишла само да благодари на учителя. Брат В. от Ботевград през август 1952 г. заболява. Коремът му оттича. Болестта го събаря и не се вижда изход от положението. Вечерта братът отива при една наша сестра, силно разтревожен, че ще остави домашните си в крайно объркани материални работи. Сестрата му казва «Мен учителя ме повдигна за един ден, след като бях два месеца налегло. Не може да не помогне и на теб. Оговарят се още същата вечер да направят обща молитва, като всеки остава в дома си. И в 22 часа казват в следния ред. Добрата молитва, 91 псалм, молитва на царството, Отче наш, молитва към Бога, за излекуване и обращение към учителя за помощ. Още същата вечер брат В. е напълно здрав. Преди години брат Анастас Бойнов, адвокат в Търново, бил тежко болен. Учителя бил в София и го повикали телеграфически, понеже лекарите вече били отписали болния. Когато пристигнал учителя, Бойнов казал То се видя, че ще заминавам за онзи свят. Учителя отрекал Не, ти имаш още работа тук. И започнал разговор с Бойнов в продължение на час и половина. Говорили за разни работи, но не и за болестта. След това му казал Я стани малко И Бойнов станал. На втория ден учителя пак го посетил и след двучасов разговор му казал Я стани малко и походи. Болният проходил, а на третия ден вече оздравял. След това дошъл лекарят и много се очудил как е оздравял. Бойнов казал Дойде учителя заради мен, каза ми да стана и станах. Каза ми да ходя и проходих. При обиколка из провинцията учителя посетил Бургас. Събрали се на братска вечеря у Димитър Македонски и Тодор Стоименов. По средата на вечерята пристигнал Апостолиди, който живея в близка къща и бил хазяин на Македонски и Стоименов. Бил силно развълнуван и съобщил, че синът му е тежко болен в агония и помолил учителя да помогне. След излизането на Апостолиди, учителя дал една кърпа на Епитропов и му казал да отиде при болното дете и да я сложи върху лицето му и така да стои цяла нощ. На сутринта Апостолиди пристигнал радостно и съобщил, че син му е здрав и от тогава той е станал ревностен член на братството. На една екскурзия във Витуша, един наш брат, бивш учител в техническата гимназия, разказа: Поканиха и мен на среща на завършилите гимназията и, за моя изненада, изказаха ми благодарност за напътствията, които съм им дал. Казаха ми, че всяка дума била като светел фар в техния живот. Зарадвах се. Това съм направил не аз, а учителя, понеже когато говорех, Черпех от беседите му с пълни шепи и раздавах. Така събудих в моите ученици любов към живота. Получавал съм даже и от Австрия писма с благодарност за напътствията, които съм давал. С този пример изтъквам каква сила имат идеите на учителя. На 19 август 1930 година имахме Сабор седемте Емтериуски езера. Сутринта преди изгрев слънце, се качихме на стария молитвен връх, намиращ се между езерата Елбур и Балдер-Дару. След молитвите и песните, учителя почна беседа и още в началото каза. В този момент тук присъстват доктор Миркович, Пенюкиров, доктор Дуков, Голов, Казакова, Стойчева и други. Все заминали братя и сестри. Освен това, в този момент около вас има един кордон от ангели и вие сте всред тях. Друг път в една беседа на езерата, учителя беше казал, когато вие спите, ангели обикалят около палатките ви, искат да видят как сте обзаведени и ви благославят. Тук ще изложа преживяването на сестра Б, понеже нейната опитност има връзка с горе изказаното. На 22 август 1938 година, било вече след 20 часа, когато сестра Б излязла пред палатката си и пяла много време. След това влязла вътре и видяла три ангела с красиви лица и светли дрехи. Те се наредили във вид на триъгълник при което двата ангела били основата, а третият върхът. Казали тя не знаела точно на какъв език, а разбирала някак си вътрешно, че са покровители на тази рилска обител и че са дошли да изкажат възхищението си от нейното пеене. Също така разбрала, че са доволни от присъствието на нашия събор. След това, те прострели Ръце към нея, за да я благословят и се дематериализирали, отеглили се да помагат по свой съвършен и невидим начин.